За спиною у Максима пейзаж значно кращий. І це все дякуючи серпневій спеці, яка змушує Тамару спати, прикрившись простирадлом лише символічно. Фігура в неї, звичайно, не з картинки плейбоя, але певне естетичне задоволення викликати здатна. Струшуючи попіл з вікна і спокійно роздивляючись сплячу Томку, Максим ще раз констатував – що провів не найгірші два тижні із своїх неповних 24 років. Він ковзнув поглядом по будильнику. За півтори години почне оживати гуртожиток. Через шість годин їм з Томою треба йти в гості. Через тридцять шість годин його не буде в цьому місці. А вже сорок вісім годин вони з Тамарою Шиян вважаються чоловіком і жінкою. Весело. Тамара перевернулася на інший бік, остаточно відкинувши снотливе простирадло, промовила, не розплющуючи очей Лягай, рано ще, не спиться душно, дихати нічим. Сходи під душ. Та треба. На нашому поверсі якісь козли душову заблювали, тягнеш когось пити в таку спеку, а на четвертому забито, доведеться нагору йти. На з Юлька спакона першу чекають, не забув. Чому це я повинен забувати? Грошей, правда, мінімум. На пляшку шампанського вистачить. Ввечері Танька приїжджає, знаєш, за стінкою живе, в неї трошки позичу. Викрутимося. Викинувши недопалок з вікна і прослідкувавши за його польотом, Максим зітхнувши, зліз з під віконня, натягнув шорти, кинув на шиї рушника, пхнув ноги у томчені капці. Холодний душ справді не завадить. «Слухаю вас. Добрий день, можна Максима?» «Максима? Його зараз немає. А хто його запитує?» «Слава Богу, нарешті потрапила правильно. Розумієте, я, мабуть, номер неправильно записала. Помилилася на одну цифру і вирішила підставляти інші цифри за порядком. Ваш варіант – п'ятий. Рада за вас. Це все дуже цікаво. Але хіба Максим не попередив, що я приїду?» «Дівчино, я не зовсім розумію, про що йдеться». «О, так. Я взагалі-то його дружина, і я...» «Яка дружина?» «Що значить «яка»?» «Законна. Приїхала, як обіцяла. Він справді нічого не казав. Взагалі, з ким я розмовляю?» «У нього немає ніякої дружини, не морочте мені голову». «Тепер є. Взагалі-то я буду законною дружиною його через півтора місяці». «Ви дзвоните до мене додому, якщо вам цікаво. Думаю, все це не зовсім телефонна розмова. Ви знаєте місто? Запишіть мою адресу, приїздіть, будемо розбиратися». Молоді жінки зміряли одна одну швидким оцінюючим поглядом. «Заходь. Будемо на ти одразу. Не проти?» Тамара приступила поріг, роззирнувшись навколо, примостила у куток біля вішалки сумку, скинула туфлі і пройшла за господиною до кімнати. «Твоя квартира? Бабусина. Вона рік як померла. Тепер ми тут живемо». «Ви?» Тамара вмостилася в кріслі, простягнула ноги. «Мене звуть Алла», сказала господиня. «Ми з Максимом справді подали заяву». Замість відповіді Тамара простягнула співбесідниці свого паспорта. У графі «Сімейний стан» дійсно геометрично правильний Захсівський штамп. «Сподіваюсь, ти перевірила його документи». Тамара заховала паспорт до сумочки. «Я не все розумію». «Я теж». Алла залишалася на диву спокійною. «Кави? Чаю? Палити можна?» Алла мовчки дала їй попільничку і пішла на кухню. Крім чаю, вона принесла тацю з крекерами і почату коробку шоколадних цукерок. Деякий час вони сиділи мовчки. «Розкажи все по порядку», – порушила тишу Алла. «Ми вчилися разом», – просто сказала Тамара і відсербнула чаю. «Палиш?» «Мін здрав був би незадоволений», – Алла дістала початув пачку президента з кишені халата. «Ближче до теми, якщо можна». «Можна». Тамара акуратно поставила на столик недобиту чашку, запалила другу вже сигарету. «Так ось, ми вчилися разом. Не скажу, щоб я бачила його у дівочих снах, але Максим мені подобався».